Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Tire ba, ostirala. Tire ostirala dugu eta ostirala egiten oidugun dugun xe, gaurkoan ere gara egunkari dagoaz. Euskal Herriko, albisteak kontaktuko dizkigu, oianel arretxeak, aiz oian, egunon. Egunon. Zemotzen da? Bai, jo, jo, jo. Bueno, guazen eh, asterat lenik eta bain azkenean hain besteko eztabaidaren eh, ostean, ba sortu lege du Tribunal Constitucionalak. Bai, ala dast hontan en ena ez astelenetik hasiko, astearzkenean jarriko dez lehenengo harreta izan era heldu baitzen ez, ba hain besteren boran zain egon garen ebazpena ez utzen konstituzionalak ebatzi du sortu legezko alderria dela, eta beraz ezkera bertzaleak hamar urte legezkanpo poe gonostean, ba alderdi propioa dauka. Iara, urte dut eta lauia bete igaro dira ez, e, rufietxe berriak eta inigo iruniek estatutuak aurkeztu zituztenetik, eta denbora horretan guztian, ba Euskal Herria zaiegon da. E, nazkenean, euskategi konstituzionalak erreko du, ba sortuk eskubide daukala e, alderrien erregistroan izen amateko. E, ala ere bat oso erdibituta egonda, ez da izan ere aldeko botu zen izan ziren, eta bestetik bost magistratuk aukako jarrera agertu zuten. Beraz, honek erakusten du erabaki hartzea, kostegin zaidela edo ez tabaira behintzat, ontzela. Gainera, bost magistratu hauetatik, hau da, e, sortu legezkoa egitearen aurka ziren bost magistratu horietatik irok, boto partikularra idatziko omen dute, beraz, aratago, aratago doa. Horregatik orain artea epaia jakinarazi zi, augustia biltzean egingo bai dute txostena. Zipenik eh, laister datotzen egunetan eman gora jakitera. Beste, ofizialki ez ezbazuten ere, berria jintziek... Eh, Aurreratu zuten ba, konstituzionaliak legezkoa egin bai baina baldintza batzuk jarri dizkiola sorturi eta baldintza hauek dira ba, legezkoa izaten jarraitzeko, ba, baldintza zehatzak eta zalantzarako tarterik gabeak. Oaindik ez dute zehatzu zertdattzen, baino Alberto Ruiz Gaiarddon Justizia ministroak esan du, duza iragoela izan ere, ez baitu, kompartitu ez, ez bai dagoa doz konstituzionalak emandako e, bazpenarekin. Eta esan du, balintzaiok ba, ba, zintzu direla, zintzu diren ondo baino beto azortuko duela. Gaiardon ala ere, e, en, insistitu zuen ez, eta, eta partidu politiko berria e, en, lotuko lituzken informe polizialak, babestu zituen berriro ere, beraz bere jarreti dutxi zion. Noski, ezin bestean, e, sorturen legeztatak erreakzio ugari eragin zituen e, Herrian, ez. Alderbi eragile sindikatuek itzen zen honen inguruan. Pei eurizaren zat, bilduren bozera maia eren zat, aukera bakarra zen, ez da, besterik kagutzen. Eta labentzat berriz, hau urratx bat gehiago izan da, baina norabide berean besteain beste espero ditu Euskal Herriak. Horosadi berriz balantzaren beste moturrean, eskandalutzat e, deitu zuen, eta Europako hau aurka egiten duela ere esan zuen. Beste hau txalatzuek, ogora erazizuten, edo, bueno, mai baina jarri zuten ez da, ba, ezkera bertxalaren estrategia, e, estrategia horretan aldaketa sortu zuen debate horren ba, autoreak edo eragileak, kartxelan daudela, ez, hau da, batera guna dela eta kartxelan daudela, eta beraz, ba, bi epai hauek e, kontra jarriak direla, ez, ze, hain zuzen, debate horrek eta estrategialdak eta horrek ekarri zuen sorturen sorrera. Uhum. Bueno, sortu hortxe utziko dugu, eta e, beste albiste importante bat, e, biak batera, etorri dira, e, bueno, de hiru eme eta askatasuna sumarioan inputetutakoek, e, bueno, ba, asolbitu egin dituzte? Bai ala da, e, astelene mantzene albistea, astelena maldangora izaten den egun homen da, baina, bueno, Euskal Herran ondo baina betu asitzen, ez da? hau zitegin nazionalak eh, absolbitu egin zitu, deiru eme, eta askatasuna ziren atzean, ba, hai, lan politikoa egin zuten bertso ezta? En sententziak dio, ba norbait eta kokide edo etarekin kolaboratu izanatik eh, ba, zigortzea, kolaborazionek edo frogatuta gelditu behar duela, eta eh, dio, ba kasuanetan ez dela frogatuta gelditu. Erantxe egiten dugu ebazpenak, ba, partido politiko bat eratzea edo prentxaurreak ematea ez dela froganakoa ba, zigorrori, zigorrori ez hartzeko. Kasuanetan, sortu duren kasuan bezala hemen ere, egon da magistratuen artean kontrako jarrerarik, ez kasu honetan e, Nikolas Pobeda behitutakoak, honek sei urte zigorra eskatzen zuen uzzi perututako pertsona bakoitzarentzat. Eta puntu honetan deigarria da dieraztea ba, sententziak, hogeita maduifolio besterik ez e, okuraten ez dituen bitartean, boto partikularrak eunda berrogeita horri dituela, beraz ze zogera, baino beto garatu du bere, bere jarrera. E, noski hemen ere reakzioak e, asko izan ziren, e, aralar, esteilas, alternatibak, ba, zorion, zorion egin zire eta en absoluzioagatik, Baina, gora zuten, ba, lan politikoa egitea gati, gora indik e, pertson asko hau zipetat zaudela, ez? Beraz prozesu hauen amaiera eskatu zuten. Hain zuzen, eskara berdineagin zuten, hau e, e, solbituta ziren pertsonek, izan ere, egun norretan bertan, agerraliagin zuten. txaurrean rehan, pozarren agertu diren, matriuska, ja simbolo bihurtu den matriuska horrekin eskuetan. Eta, bueno, lehen, bai, lehen, lehen doizie, eskerrak eh Euskalderrian, ba, epaiketa politikoen amaieraren alde, eta zehazki epaiketa honen lanean aritutako guztiei. Eta bereziki eleak mugimenduari, ez, eskubide zibela eta politikoen egiten duen mugimenduari. Esantzuten, ba, elkartasun mugimendurik gabe, bazpena oso bestelakoa izango zela, eta epaia izan bakarrik euren aurka baizik, eta Euskalderriaren ahorka egin den zerbait. Hala, eskatu zuten, hau izan dadila, mota horietako epaiketan azkena. Mm -hmm, bueno, Hortxe gehatzen da, orduan, e, d 2 eta askatasunaren hauzia e, eta sorturena, eta e, aizketa gai, ematen den aiden kontu azkeneko nik esan urteetan. Ondakinen e, gaia izan ere atzo aurkeztu zuten, bai Markel Olanok, bai Rafael Romero eta bai eta Juan Carlos kanokere, Juan Carlos alduntzinen kontrako e, zentsura mozioa. Baila da, e, azten-azteetan etengabentzuten den gaia da, eta uste dut e, alderdi politikoak e, adostasun bat hartu arte hala izango dela. Eta horrein jarrerak ikusita ez iznik, lortuko duten. Hain zuzen atzo e, bete zuten ez aurreko astean, PSE-ek, eta PNV-ek batzar e, bat zarnagozietan zutena. Eta Juan Carlos alduntzin ingurumen diputatuaren aurka, mozioa edo zentsura mozioa aurkeztu zuten. Gainera, e, firma horretarako grafikoak argazkilariak deituak zauden, eta beraz e, ondo baino beto gelditu da argazkietan eta kameretan sinadura e, horren unea. E, mozioa udatorren ustaiaren seian bozkatuko da batzarretan eta noski, errazgaiuaren alpak diren iru alderdi hauek Geengo nahiko aukiko lukete ba alunzin bere kargotik entzeko. eta kasu horretan alagergatuko baitz, ba martinggardan no aldu nagusiak, beste ordezko bate izznatuke plumeen departamentu horretarako ezta. Sinadura uh -huh. e, e, bota ostean bai iruek esantzuten, bai Markel Olano, Juan Carlos Kano Pepekoak eta Rafaela Romero Pesekoak esantzuten, iruzur demokratikoaren aurka egiteko dela mozioa. Eta bilduk, beraien ustez, eginduen iruzur demokratikoa. Romero eta Kano, aratago joan ziren, eta esantzuten mozionek izan barko duela lehenengo urrat, Soluzio behin betiko soluzio bat eskuratzeeko, eta zein da behin betiko soluzioa uren ustez, ba, bildurenak ez diren gobernu alternatiboak sortzea, bai iriputazioan, bai koalizioat dituen udaletxeetan ere. Olano bestalde oso serio agertu zela en, bitarteko enaurrean, esan zuen bere alderdiak ez duela beste remediorik euki, eta bilduk bultu sinadura hori botatzera noski mozioa aurkeztu zen pronto Euskal Herria bilduk hitzen zuen eta esan zuen ba mozio ez duela gaur egun Gipuzkoarrek daukagun arazoa konponduko. ezta orduete geroa Juan Carlos Alduntzinak hitzen zuen ez zuen hainbeste hitzegin mozioaz baizik eta bi egun lehenago denifizitsaso eta benitezek diak peseko kideak ba hartzuergoko Kontxiluk, kontxiluk okide ziren, eta e, egun baldenago nago dimisioa zuten, ez da, dimisioanen arrazaia zein zen, ba, antza biluk gehiengoa erabeltzen zuen, ba, neurrizkanpo, haien ustez. Aldun zinosoa zerreagertu zen, gogorara zaitzuen, biluk gehiengoa eukiaren, ba, ateak irekizizkela bere sensibilidade politiko batzue. Eta berazetzen, hon hartu imposizioaz hitze mhm. Bueno, eta, amaitzeko, ekitaldi kultural baten berri eman behar dugu? E, bai, beti bueno, saiatzen naiz e, ekitaldi kultural edo alako itzorduren batekin amaitzen eta horrengoan bain zuzen itzordua, bueno, edo proposamena gaur bertan egingo da. Ba? E, Joandeen, otxailan zen zen Manuela Sarte bertxolaria horreitzeko, horio ba, aia eta leitzago gaudalek ba, erritarro gari dekin Lagun duta, ba, omenaldea gingo diote, berrogei urtez plazarik plaza kantuan aritu zen gizonan die honi, ez da, bertso irakasle, bertso jartzaile eta irakasle ere bazen. Eta bintza beraz, ba, e, bertsoak e, maite dituenak, edo, ba, aukera dauka. E, proposamena, ba, gaur bertan, Orioko karela kiroldegia, hamarretan bertaratzea, sarrega doakoa da, ba, ez da, ordaindu behar, baina antolatzailek eskatu dute ba, jendeak lekua gara izartu dezan eta orduerdi lehenago agertzera. Hmm. Ba Oianel, arretxeak gara egunkariko gazetaria minazker beste behin ere gurean izategatik eta urrengor arte? Urrengor arte eta jendeak asko disfrutatu dezala azte honetan San Juanetan. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.